na publikat. Spoštovani goste. Meni je, večer mogoče malo lušine. Meni občarj dobom da danes lahko v govoru vodou predstavitejo nove knjige novinarja Mateja Šurca z naslovom Prevarana Slovenija. Pravzaprav gre za knjigo, ki je v prvem poletju že pa letju že распроdana. Na Klaudi 2500 izvodov, čeprav razumem, se dotiskuje, tiskuje, skratka, gre manjši hit, ne, ki uh, ni bo v Slovenijo, v Mariborskih knjižnicah, še ne v in se ga ima za to, da se lahkoji, točno zakaj. Uh, radi se vam zahvalo, da ste prišli, ne vem pač zakaj. Radi se vam da ste prišli v tako velikem številu, uh, še zlasti zato, ker pravzaprav v Mariborskih medijih ni bila. Dober najava, ne? A, sploh je ne šlo, zakaj, tako da je to šlo, da je po nekih zasebnih kanalih in šlo, da moramo zahvaliti tudi Marku je to šlo, da da ste to šlo, da v našem to šlo, da je to šlo, časi je mediji ne da je to šlo, socialna omrežja. Knjiga, ki bomo danes predstavljali, je posebna v tem smislu, da njen avtor v njej izkazuje svojo izpričanost, ker je rekel, metodi zbiranja konkretnih dokumentov, podatkov. To je knjiga, v kateri bolj bodi pravzaprav prav, dokumento ali referenčne dokumente, ki so bili prebrani. To je knjiga, ki vsebuje pričevanja več kot 100 očivicev, ki jih je pravzaprav sam autor uh, ustvaril in pomočil, spomnikova, pomočil to knjiga, spomnipisal. Skratka, imamo občutek, da je Matej Šurc privržen ne, tej gesti ali pa tej potezi preizkovanjega novinarstva, da je eden izmed tistih najpomembnejših preizkovanjih novinarov v tem trenutku v Sloveniji, Uh, in ta knjiga je resno način posebna tudi zato, ker se na zelo koncentrira način doteva časa v samoslitve, pravzaprav je časovno zamejena v čas od prvih več strančarskih volitev, uh, aprila 90 do prvih demokratičnih volitev decembra 1992, zdrav je v nek čas dveh let. Ki je zelo podrobno opisuje, kot sam avtor pravi v začetku knjige, v nekem disclaimerju, je seveda vsak podatek, ki je v tej knjigi zabeležen, a, bi rekel, a, realen, da ispričan, vsa izpričan, vsaj nje, vsi dogodki so resnični, vsem temu je dodal za kanček neke dramatizacije. Pravi, ni nujno, da so vsi dogodki opisani v tej knjigi se zgodili točno na takšen način, kot smo jih ampak so se vse zgodili in tudi osebe, ki so opisane v tej knjigi, so realne. Draga potrošnja, je to knjigo, o kateri govorimo, opremila superlativom, če rečem, da gre za Biblijo slovenske osamoslovitve. In seveda, kot vsi tukaj navzvočim, verjetno že dobro veste, je Matej Šurc udisal vsev autor Trilogije, ki je šla prej isti založ sanje z osnovom v imenu države, tako da je to dejansko, pravzaprav na nek način, morda namerevanje te Trilogije. Osnovna poanta knjiga, kot jaz razumem, in kateri bomo seveda Če veliko danes so govorili, je seveda o tem, da je ta slovenska osnovitev v veliki meri utemljena na laži, na zanikani lažji, pravzaprav na med drugi, seveda nelegalni trgovini z orožjem in da so ti naši osnovitelji, ki so seveda deklarirani in ki želijo biti tisti prvi, ki so osnovili slovenjo Slovenijo, v svojem bistvu bili trgalci z orožje oziroma še rečeno znamenostavno vojni godničkarji. Z nami nisamo Matej Šurc, ki je dal iz Novina Slovenija, bil tudi dopisnik iz Belgradočkih leta, kasneje tudi šest let dopisnik iz Washingtona. Z nami je tudi gospod Ludi Moge, Nekdo proslaven, sicer tudi profesor matematike na prvi gimnaziji, in nekdo, ki je svoj čas vodil parlamentarno komisijo o Rožanski aferi, žal se je skromno umaknil v prvo vrsto in je želel, želel sijati tukaj ne znaju, Ampak na no, zviste bomo imeli vprašanje tudi z Z kratkim, če se vseeno začnemo danes, predvsem, uh, uh, uh, s tem, ko imamo novinarsko vrstom, z Mlajcem, bi lahko rekel naslednje. Uh, če sem pravilno preštel, tako je knjiga Prevara in Slovenija, dejansko sedma knjiga, ki je šla slovenščini resništvo in se, se uh, posveča predvsem, bomo rekli, tudi trgovini z To je knjiga, ki praznika. Tu je knjiga Matjaža Frangeža, kako se že imenuje, kaj nam pomorite v teh delih. Tukaj se vnaprej omenjena trilogija v imenu države, Če bi se te knjige prešteli, bi gotovili, da je prevar, prevarjena slovenija v vse nekem pomembnem delu njene vsebine posvečena trgovini založenje, je sedma tačna knjiga. Ne. Moje vprašanje za začetek zdo preprostam, Matej, čepno potitam. Absolutno. A, ali moramo razumeti to knjigo pod neke vrste nadaljevane, ki jo založem, če je ta knjiga recimo posebna in na odančo za začetek, kako se je izbral in nek njige, zakaj prevarjam semenjenje. Dobro večer, vsem skupaj. Me izredno veseli, da sem lahko uh, danes gost tukaj v Mariboru zdoljati, prihajam v Mariboru, v Maribor, čeprav ga. ne poznam to, kot bi ga mogel, kot sem tak poprečen slovenec. Uh, hvala za povabilo, hvala Borisu, hvala organizatorjem. Uh, mislim, da bo en tak predni večer, kljub temu, da je tema težka, da je tema taka, ki smo se jo nekak izogibali, pometali pod preprogo, Uh, pa tisto, ali pa se sebal, ne, tega. In jaz bi, uh, glede na izkušnje, ki jih imam, uh, s to knjigo že, spravci te knjige, izjemno dobre sprejeti, sem zelo presenečen, ne, hkrati pa uh, priporočam vsem ne se bat brat te knjige. Vem kaj, kaj govorim, uh, zakaj to govorim, ne se bat brat, ne, ne. Če kdo piše v tem redu, ne, piše nikoga, kar da morajo zdaj v tej knjigi pisati, ne? ampak je žal taka situacija, da se nekateri tudi bojijo brati, bojijo imeti tudi novinarji ali pa zlasti novinarji. Pač tako je. O čem govori knjiga, ne? je bilo vprašanje. Zdaj, to je izredno kompleksna knjiga. Jaz lahko rečem, da govori... O, ja, o, ko si že ti o, o, o samosvitvi, o teh dveh letih, ne? čeprav je knjiga posegal v današnji čas in že od izdaje knjige pred dobrim mesecem do danes. Si zgodilo to reči, da bi lahko samo dopisoval. Po vsakem dnevniku, ki ga gledam, po vsakem branju časopisa, bi lahko dopolnjeval to knjigo. Pa naj si bo uh, začetek sojenja Lovšinu zaradi inter Evrope v Kopru, potem uh, ponovno sojenje oziroma predkazanski postopek proti brigadirju v Krkoviču zaradi sredstevitev helikopterja, ki ga opisuje draga podočnjak v svoji knjigi, skrito povelje. Pa recimo Karadžiča, tudi Karadžiču je Ta knjiga. Jaz bi tukaj povdaril eno stvar, ki jo doslej mogoče nisem. Knjiga govori tudi o tistih pozabljenih, pa da rečem, mogoče se zdi malo poetično ali pa izrabljeno, ponižanih in razžaljenih ljudih, ki so velik prispevali za osamozovitve v Slovenije v tem času, pa enostavno so bili prezrti, ali namerno, ali so bili sami tako skromni, ali jih je pa ta uh, elita, vsem, tako imenovana uh, junaki slovenske osamoslitve, da so jih enostavno prezrli, ker da ne bi oni kaj izgubili, da ne bi oni se greli v žaru milosti ljudi, ki so jih postavili, ali pa ki so se so, sami postavili na, na ta položaj herojev in osamosvojiteljev. Ne. Sej, ta knjiga tudi govori o trgovini z orožjem, je drugačna o recimo o trilogiji. Trilogija je pozitivistično, zelo natančno, dokumentirano, praktično vsako, vsako dejstvo je je ali podkrepljeno, podkrepljeno z izjavo ali z dokumenti enem ali več. Ta knjiga pa že izhaja iz tega, da že nekaj vemo no, o tej trgovini z orožjem. Je še kup novih stvari, vsaka stvar, ki se je ponavlja glede na trilogijo, je še dodatno pojasnjena, z dodatnimi dokumenti, dokumentami podkrepljena. Ne. In to je, vse, jaz sem se tukaj doskrat zatekal k slovenskim klasikom od Butalcev začne se z botalci, končase se z uh, sinom, s pesmijo Sina od uh, avtorja in tako naprej, pa uh, Martina Karpana omenjam, uh, pa čveni poanti, a ne? tudi preširna vedno, ko, ko razmišljaš, kaj, zakaj se je to zgodilo, uh, recimo, ko je predsedstvo Republike Slovenije takrat uh, v dobrem, z dobrim namenom uh, odredilo, da se pomaga Hrvatom, da se jim odstopil nožje tistega, ki ga Slovenija ne potrebuje, potem se je pa izrodilo eno tako težko zagamano trgovino z orožjem, jaz sem potem prišel na misu vers Franceta Preširna, ne vedel mi, kako se v struh preobrača. Uh, tako da, uh, bom rekel, uh, vse tako, velik, velik uh, poang je, tudi na vse zadnje, uh, ena knjiga je išla mejem pred, pred mojo, vse jo povredno Milan kučana, prvi predsednik. A, ravno, ko sem to knjigo zaključval, sem hitro pogledal kučano knjigo in krasno se je jemal, sem reka, aha, tega pa tega, pa tega, potem ne bom, recimo, tam je zelo razložena ta a, Mariborska afera, a, Silvo Komar, ki je bil eno tistih, bomo veku, žrtev, a ne, ne pravičnih žrtev, takratne, tiste afere je potem povedal, eh, potem eh, svoje, ne, pa potem tista pisma med Drnovškom in Kučanom. Eh, sem pa nadaljeval, v, v bistvu v nekaterih primereh, tam, ko primere, se ta knjiga eh, o Kučanu neha, sem jaz nadaljeval konkretno odnos eh, Milan Kučan pa celih zlobec, izjedno celih In eh, presenetljivo pa verjamem, da Kučan ni vesel, to za enkrat. Eh. Naslednja sva, ki bi te vrat vprašala naslednja, ne? kako se zdi, da zgodovinejni, prejskovalni, novinarji in podobni profili popiša kakšno knjivo, ki te delimo nekih poprejšnjih, realnih dokumenti, vesih in pod. Vedno vodi ta želja, bi rekel, da kakšen dogodek je bil prepoščen, bi rekel, izgubi, ne? spominana ne? in pod ti v nekem intervjuju praviš nekaj podobnega. Ne, to pravzaprav je ta knjiga nastala zato, da nam ne bi znova, tako kot v drugi svetovni vojni, te zgodovine v Se pravi, nekako modificiraš ta isti motiv, kot da bi tebe kot avtorja znala ta, bi rekel, ten strah ne, ali previdnost, ki bi ti veljevala, da če ti ne boš o tem pisal, potem se bo resnica o našem samosovitiji mordanike je zgodila, potem se bo vesnica o trgovini zorožje mordanike je zgodila ali bo predvrgačena. Zdaj se mi tudi, da je to nasploh eden od motivov te knjige, v tem smislu ne dovolimo, da nam ukradejo v samosovitev, ne? to je eden, ne rekel, ne motivov te knjige, ne dovolimo, da nam ukradejo državo, ne? dovolimo, da si jo prisvojijo tisti, ki se pravzaprav nekoč prgovali založen in tisti, ki jo živijo čas ugraditi. Uh, spomeka Hribar sem izvid, da v svoji spremni študiji pozarja na nekaj podobnega v tej knjigi, ne, pravi, da se ti je posrečno sestaviti celovito zgodbo naše osamoslitve, da si zajel dvojno naravo te osamosvojitve, nek slobnostni proces pravi, ne? v eni spravi ustvarjanje države in hkrati njeno zboravljanje, manifestacija ljudske gole po sobode in soverenosti hkrati že izigravanje. Ona temu potem pravi, skodila se osamosvojitev, ampak to je osamosvojitev za čurno luknjo igre s smrtjo. To je v bistvu a, njena, sem ta, Ne? A, zdaj, presežen te knjige, tako kot že vajne trilogije, se mi zdi, je zares v tej a, pedanteriji ne, pristopa, se pravi, vsi datumi, vsi dokumenti, vse te ene osebe so razgaljene, predstavljene brez povem kajenja. Gre za zelo konkretno knjigo, ne, ki bi pravzaprav odvijala zelo veliko odzivov. Zato, če mi govoriš, bom no, tudi taj je zelo uh, To je moj naravi. In bom rekel naslednje. Uh, če govorimo o trgovini zoroženja, v tej knjigi dejansko govorimo zelo veliko o tem. V tem govorimo o tem, kaj je zginelo 140 približno 140 milijonov mark pridobljenega v tej To je nekako teza, uh, ki kroži, ki je precitna, že nekaj časa. V pro računov, ko bi ste, slovenske države je končala samo 10.000 tisoč mark, se pravi, dejansko je skoraj 140 milijona mark nekam izbiljeno. Dobra plat tega izbiljotja, 140 milijonov mark, isto trgovine založem, iz priklopčevanje založem, je svoda o tem, da obstaja veliko prič, a, ki nekaj vedo o tem denarju, ne nazaj ni tudi zato, ker so vam ta denar prenašali, ker so ta denar preštevali, ker so bile kurili, ker so bile neposredno v kontaktu s tem tani. No, pa bo zelo konkreten, sem rejeli, slavost a, seveda te, bi rekel, strani, da ostajo priče, ampak je to bilo izgoraženo, da je zeložen in sveda ta, da so te osebe v količini izgubile spomin, da so nekatere umrle, da so nekatere prestrašene in ljubo izpregovori, da so nekatere nekaj povedale, tako je sve je to v zanikanju in podalje. Če sem čisto konkreten, v knjigi navajam šanto na panji voljo voli obrševanjega delka, na ministrso Zabrango, nekaj posebno podrejenega šefa VOM-a, ne, Andreja Ložino, ki je pravzaprav za prav, na začetku bil lojalen Ložino, kresnaje je pa seveda gotovo, da, da tej hodoboci da želi sodelovati, bil kresnaje tudi usprediran in on je bil eden tisti, ki so morali ošteti ta tenari, to gotovino, na priča, ne, o tem mogoče več, ko sem spod Mogelo povedal, tudi priznal, ne, da je predal izlagajne na ministrstvu, konkretno samemu lušinu 3 milijone mark. Ne, ki so bi kasne izločeni Antonu Krkoviču in premišeni za Hručevski rok. Zdaj pa gde še naprej, ne, na frakcija ki je še danes sekretar na Ministrstvo za obranto, uh, ki je prav tako zgubil spomin, zdaj navajam seveda to, kar piše v knjigi, uh, prav tako desna roka tistega Andreja Andrea Ločina, ki je pregovor navodilo dvigno denar, uh, šlo je za 17 milionar in ga preneso na pet različnih dana, količini v, v celovcov in v Perjaku. Uh, kasneje najvišče seveda za nek prenos 30 miliona mark in tako dalje. Vse, imamo, bili po nekaj pričevanje o tem, kako je denar Roma za eno lokalico na druga, imamo pričevanje o tem, uh, koliko je do tega dnaja, kam je bil na in tako dalje. Moje vprašanje je bilo znamenostavno. Za koliko naj bi šlo, kaj je po in koliko, koliko ga je recimo, še vedno ostalo. <laughs> To je vprašanje za, kako se rekel, 140 milijonov nemških marka, ne? pa, še, pa še kaj več. Tako je, celotne, ja, celotne usote tega ni in tudi ne bo, zaradi tega, ker so, pa ne samo zaradi tega, ker so ljudje izgubili spomin, zaradi tega, ker enostavno so, so dokumente uničile. In tudi, če bi se kdo hotel spominjati, bi se že toliko sam sebe pripričal, da, da ne bi mogo Cima, Ampak to je samo teoretično. Vse, vse, v bistvu mene pa že prej, ne, te moje kolege pa predhodnike, zanimala tehnologija trgovine z orožjem. Vse, mi imenujemo trgovina z orožjem, to je cel sklop različnih načinov goljufanja v zvezi z orožjem. Ne. Pa dajde lahko, zelo v podobnosti grem, Pa natančno govorim, da imamo premalo časa. Imamo, no? Ampak določene detajle, kako, kako sem jaz prišel do, recimo, 140 milijonov. 140 milijonov ni moja ocena, to je ocena uh, uh, ministra za obrambo, takratnega Jelka Kacina, ki je, ki je prišel na ta porožaj, potem ko je bil uh, Janez Janša odstavljen. Potem, pa ljubavi, vemo, kaj se je zgodilo tam. In, potem, a ne, in je on. Uh, se je resno lotu preiskave trgovine z orožjem, ker je skoz se je ušljalo, so pisali in tako naprej. In je reko da ne bi brcal v temo, uh, je, kad si ne, je je dal uh, tistem, uh, tisti uh, upravi za logistiko uh, da ne izbere vse količine orožja, ki je bilo prodano, ki, ki se je pač dokumenti, ki so ostali, ne, koliko so pokurili. To je to tisto, ne vemo, koliko ne vemo. To je ključno ne, pred tema. Ne. In je na podlagi teh količin preštel število pušk, avtomatov, mitraljezov in te, vsega tega. In potem je pomnožil z a, cenami, jih je Janez Janaša navedel v svojem poročilu. Ne. Zdaj, tako je. Ne? Prvič, ni bilo vseh količin, drugič, cene so bile pa popolnoma drugačne, kot jih je Janša navedel. Jaz sem si del, sem tukaj, uh, Matjaž Flange, če v prve knjige, kaj nam pa je objavl celotno Janševo poročilo. Ne? In tam so tudi cene. se uh, Mugetova komisija je potem na podlagi nekega uh, listka, ki je prišel iz Hrvaške, Ugotovila, kakšne so bile dejansko cene, tri do petkrat više, uh, kot, so, kot so v uh, janšenem rečilo, uh, splošno pa to protiletalstvo, rožje in tako naprej. Ne. Tako da ta ocena 140 milijonov, to je teorija, ne. To, je, to je tako, a ne. na približno tako na naprave. Ampak pa, če to je velik, uh, uh, mi dva sva z, z, z nem, uh, gospodom, minorem Zorkom, ki je tudi v bojaškem in službi. službi, se što seštevala, pa tisto, pa ono, pa koliko je bilo, recimo, če pogledamo, koliko so teh ladji šlo, pa koliko so tega vse uh, uh, dokazano ni, a ne, ampak sigurno so, pravzaprav jaz sem zelo, ali bodo ne tako zelo komplicirani metodi ugotovil, da so provizije uh, bile plačane. Preko Mira Predaniča, ki so mu najbolj v neki blagajni uh, en dokument, kjer je, ki dokazuje, da uh, v bistvu da ta pošiljka ni prišla v Bosno zaradi tega, ker je bo sam sem bilo predrago ne? in točen piše kolka, ne? in Če bi priračunalo, kaj za vsako pošiljko približno ali pa minim, najmanjšo soto, tok in tok. Potem, a ne? Potem se pa rekla, uh, to bi pa ne trihle pokril bančno lukno, pa čistko, a ne? zašto tole, te lukne, kar so jih naredle, te banke zdelje, še to, ampak to, to je teorija. Zanimiva je ena zgodba, jaz sem čisto slučajno prišel na podlagi, branjal na natančnega preučevanja dokumentov. A ne, jaz, sem dokumente videl, jaz nisem bolj naprej izdelanjega ene, ene, ene slike, ne, kaj to pomeni. Jaz sem samo uh, poskušal zložiti stvari, no, tako kot tiste kane, da bi imel eno obliko. Ne. In uh, recimo, dobil sem uh, poročilo Ludvika Zvonarja, svetovalca vlade, ki je bil zadolžen za nakupe orožja. Ne, natančno poročilo, ker piše uh, tistih pet uradnih pošilk, ki so dobili Slovenci, uh, koliko je bilo recimo proti letarskih raket igla, ne, koliko so jih kupali. In, in Zvonar uh, je točen uh, povedal število v treh pošilkah, od petih so bile igle, ne, in tok in toliko komadov, pa tok in tok in toliko ceni. Potem sem pa videl v Janšujevem poročilu, je pa manjkalo. Je pa manjkalo, jaz sem potem gledal, je manjkalo 100 raket in dva laserja. In potem sem se ti tist, po tisti ceni, ko po katerih jih je zvonar te rakete kupoval, a ne, je, bilo, je, je zginal 5 milijonov, 5 milijonov ni bilo nkje. A ne? in no, potem je en rekel pa dej no, pa, pa se kiraš, se veš da, da, da so ker so bršlevale tisti učni center te rakete so je oni bil zraven rekel jih posebej nataku kdo za nas ampak te ja to pa To pa to pa niso za nas. Ne? Potem, če z tem dni so že izginili, so prišli in Hrvate in tako naprej. Ne? Ampak zanimivo je še nekaj v tej zgodbi, da uh, je, uh, ko sem dobil tisto poročilo Komisije za nadzor vreščevalnih in služb za leto 2006, uh, je bila spet ta količina napisana, ampak ne ta prava količina, ki jo je Zunar napisal, ampak Janševa uh, količina. Ne? Torej, z vsem dolžim spoštovanjem do poslancev, poslanci se niti niso dobro potrudili, da bi preverili, a ne? čeprav sem mislil, ta komisija bo pa nekaj odkrila. A ne? Tako da, tisto, a ne? ampak si predstavljajte sto raket, a ne? ena ta sofisticirana protiletarska raketa, z nola, ko se streliš, avion, potliš avion. In če recimo, v kasarni z manjkama, to je cel preplah, to je država, gre po koncu pa išla to, a ne? Prv nas pa, isto, ni ništa. Ne? Zdaj, če govorimo o tem denarju, ne, kam je zginul, Se tam je tudi napisano v knjigi, kako je šel v banke v Avstrijo in zakaj. Potem slovenska stran ni iskala ta denarja v avstrijskih bankah. Zato, ker je takratna toživka Barbara Brezikar zavrnila prošno uh, uh, kriminalistov po preiskavi, da bi recimo ona ukazala preiskovalnem sodniku, uh, a ne, da se poveže z avstrijskimi organi pregona, da potem na, na podlagi za slovenske strani take procedure pregledajo tam. A ne. In tega, tega ni bilo in potem Nar je šel Naprej, izgubile so se vsake nekaj Je pa še ena stvar, ki me je še dolgo časa preganjala. To so tisti zadnji dokumenti, mislim, dokumenti 22, 23, 24, ki je bilo tako: se rekel, oh, aj to mogoče. No? Recimo, gre za, neko, za, za prodajo orožja uh, iz Singapurja, uh, Boliviji. Republika pa je, uh, Repub Republike de Bolivija, del Interior, Migracion, Justicija in Defensa Social, to je, ne ministrstvo za vse živo, no, uh, so bili kupci in so kupili za, za 750 tisoč pač, uh, tisoč dolarje urožje. se ni velika vso, ta, a ne? A ne? Ampak ta denar, ne, Tle so dokumenti, denar, ta kuplina je bila nakazana na lušinov uh, račun, v bank Firkerenten und Steiermark. Potem je pa ta denar Romov v avstrijsko banko eh, Euro eh, naust, ja, tako, Commonwealth Bank of Australia, bla, bla Melbourne, ne, in eh, posrednik je bil časnik konzor Republike Slovenije v Avstraliji, Viktor Baraga, tukaj je še zapis eh, spoštovani gospod Viktor Baraga, eh, mo pač Janes Janša eh, pač predpisuje, kaj morajo vse narediti pa in kakova. Ne? Torej, Slovenija je bila upletena čisto v dve tuje države in je, je bila posrednica za prodajo vrože, tako da, da smo kar no, internacionalno uspešni in, in potem tako je bilo, tako se je fajn zložil, skrb, da sem se bavil, da sem dokument potaknila, ne? ampak se, da če bi bil potaknil, bi se že oglasila, ampak ni, no, v glavnem, to je pač In to je z leta 1992. No. Tako da cel kup je takih stvari, takih mehnih zgod, da ne govorim, uh, uh, kako je uh, poverenik vzhodnoštavarskega štaba teritorijalne obrambe, uh, polkovnik Vladimir Milošević kako je on listek uh, v copati skrival uh, in kaj pomeni ta listek, ko o prodaji za 7 milijonov Marko roža. To je cela zgodba, ki bi še pouljala, da bi jo pojasnil. Potem, pokojni Marjan Strehar, ko je dejansko še leta kaj je kaj se dogaja, kaj mu uh, hrvaškemu šoferju kamiona, ki je prišel po, po tiste uh, minjsko eksplozivno sredstva, gor na Pohorje, mu je listek padel in je Strehar zgrozo upazil, da so, vem, cene za bombo, na vem, grozne in, na vem, take malenkosti, trikrat više cene kot so jo delgač prodajo, ne. Po en takih čudnih sločajih smo pravzaprav dobili te dokumente, ne, ki so potem prišli do mene, koliko je še, koliko recimo eh, takih dokumentov še ljudje skrivajo, pa si jih ne upajo pokazati, ne. Že to, recimo, tudi tukaj je, eh, je ena, ena, ena, en dokument, številka 24, nekoga, ki je tik pred smrtjo, ga nekomu dal in piše, da so tukaj na Manjboljstvu letališču, da je pristalo letalo. To vemo, ne? da je septembra oziroma jeseni, septembra, oktobra 2019 so prihajali ta ukrajinska letala za orožjem za bosance iz Sodana, potem je bilo odkrito, zelo na spektakolarno način. In tukaj je dopis tega načelnika policijske postaje, Uh, po trditvi komandirja, obveščen minister ministr In zdaj je ministr Balčev, da ni nič vedel o tem. Tako da en dokument, na primer, lahko šlo, da so še dokumenti o no, tem. Uh, no, Pričemo si neki zelo zanimivi situaciji. Um, uh, tudi sam, da rekel, direktor za ložbe sanje, v govori o tem, svojem je to kako vajna trilogija z zdago, zgago, a, ni prebudila slovencov, ni prebudila dano pregona. Pravzaprav se po tej trilogiji, ko je šla, ni zgodilo nič. Preparadoks se mi zdi v tem, ne, da imamo, bi rekel, razobstojne dokumente, s katerimi, bi rekel, strežo vajna trilogija, in zdaj ta nova knjiga prevara na Slovenijo, ki so dovolj alarmantni, da vsi pričakujemo, da bo seveda temu sledila neka reakcija. Po drugi strani ne, se zdi, da vsi, bi rekel, pletenje v te zgodne v teh knjigah močijo. Mi bi seveda prečtovali, da se bodo zdaj serijsko odvijali neke tožne, da je zadožba sanje že rezervirala denar za te procese na sobišču, ali kaj znakega, ampak to se ne zgodi. Hvalim izkratka, da če ne bo te reakcije ogoročanja, ornano pregona, da bo morda reakcija v knjigah imenovanjih, da bo došli v zasebe tožne proti tebi, ampak to se, če pravno znovi, ne zgodi. Ne? A, moje vprašanje je zdaj nekako dalem, če v tej smeri a, morda naslednje, nekaj v knjigih omenjaš, to me je fasciniralo, Dragutina Mateja, ki je, mislim, da je leta 94 obrenil Janša, s tem, da je trdil, da je tega narjev v blagajni ministerstva, ne, ki je samo en, je v te celogutne ni bilo teh 30 milijonov, ampak je bilo na tanko 42 milijonov. Ta podatek je svoda fascinanten, zato, ker je drago Timote malte je postal notranji minister v vladi, ki je za Janše, veljavlja za njegovega zvestega Vojščaka in šele nedavno nekaj tega nazaj veste je izstopil iz stranke in ste končala pomčali svojo doboljetno prijateljstvo. Morda samo majhno vprašanje, a, kako je to možno, zakaj jo ti se trenutku Manjca je vzremenil jančnostne podače? V bistvu ne vem. Uh, to gre greza tis denar, uh, ki so ga uh, selili z obranjnega ministerstva na Župančečevi ulici 3, ki se je zdaj finančno ministerstvo, ne, to navrh je bilo tisto bojaško obrečevalno in ne vse v ministrstvo za obrambo, na katero je v oproščaciji, pri ekonomski fakulteti, a ne, in so dejansko tist denar v, v, v tistih lesenih zabojih za orožje nosila. Ne. In Cimar, meni je bilo 30 milijonov, to je bilo tam so se pa vse a ne, Uh, Tisti denani de, bojo no, tako, to pa sej, to pa 10, mini, 20, ena minimalna zgodbica je še tam, ko so že vse preselili, potem je bilo, pa se ne prišli krovci, da bi jo streh upravili, so najdeli eno rolo, 10 tisoč mark, takole, zatakljeno za, za tisto, za, za špiralce, no? Uh, da, ki je, ne vem, videl tako tis denare hitel, pač tako pravil, da pripolni mož, mi njihče je pošten. Uh, Ampak dobro, uh, to dejansko se je tam uh, denar uh, tako pretakal uh, v vrečah uh, za smeti in uh, gotovina je bila res uh, No, se je vrani praznik, tudi plastično opisuje, da se je ena policija podrla in to. Dobar, to je en del te trgovine. Ne? To je bilo to je bil denar, devizija, ki so bile uh, pridobljene na račun od prodaje. Koliko je bilo pa še s in uh, tistimi provizijami s temi za Tega pa res ne, bi, ne In zakaj se nič ne zgodi? Zdaj, sveda, te, te nasprotnih bi rekla, pa se je zadeva za stara. A ne? In tudi, a ne, gospod Muge, sami veste, pa, pa, pa se vsej niste nič odkrivi. In to je tista laž, ker je, ker je mene, mene prizadelo, kako je gre za tisto laž, ker, ker vemo, a ne, kako se je komisija, kot deleč je prišla. In, in uh, tudi se bo gospod Muge povedal, zakaj je bila prekinjena, kašne kakšno Kalvarijo je predsednik komisije doživljal. In potem, se če drugane. Zbrala je dokumente, ki sem jih potem jaz dobil prek informacijske povprašenke, da že to je nekaj, a ne, naredila. v redu. Stvar je zastarela. deset let, a ne, je že več kot deset let minilo, parlament je poskušal, tako, zakone, saj bili so na da bi poskušal, tako na Hrvaškama, ne, da bi o, o zakonu, ne, za staranju tistih, vojnega bo, dobičkarstva ali krkoli, a ne, pa tudi Ni bilo, in mislim, da še danes politične volje, da bi kaj karkoli uh, ukrenila. Ne? Ampak zakaj je knjiga? Ne? Del odgovora je tudi v tem, da se je to vprašanje zastarelo. Pa in vse tudi so ti akteri zastareli, no z Janem za na čelu. Ne? Sej, on ne bo nikoli več prišel na oblast. Ne? Poskušal bo na vse načine, ampak ne bo prišel. Ampak gre za to, da se vendarle opozori, da ta duh tega. Neka kultura zavajanja zavajanja laži, potvarjanje dokumentov, uničevanja ljudi, ki se poskušajo upozarjati na to, a ne, da tega, tega imamo pa dost. Oziroma, jaz imam dost, pa mogoče še kdo druga. A ne. In zato, temu je namirjena knjiga, ne glede na to, sej, res pravi, jaz nisem tožnik, ne, tužnik, ne sodnik, jaz sem samo novinar, navadim novinar, ki pač piše a ne, in upozarja na, na to, da se ne bi stvari ponavljali, da bi se kaj namčila. Ne? In, in moram pa reči, glede na to, kako se knjiga prodaja, pa kako tudi poznajo trilogijo, pa ne, da vendarle no, sem optimist, da se pa je malo prijelo, no. Ja, zdaj, ko se omenil vse te negativne posledice, bi se vendar le dotaknil še ene, ki je predvsem srkiva in klinarnja, pa lepo ilustrira, pravzaprav tuk tvoj, ta veliko na trenutki dramatiziran pristop v knjivi, govorimo o smrti povenika teritor teritorijalne obrame Majena Streharja. Na vedu bom ta prevek samo ilustracijo za tisti, ki še niste obrani da vidite, kako se uh, ta knjiga bere. Nekateri zgodbo poznati, nekateri ne. Uh, pozati, ne. Uh, ta povenik Majena Streharj je umrl 25. maja 2012 v nepojasnenih okoliščinah, na Makedonski cesti, nekje na območju Smojnika na Lovuške in Poholju, to bo morda nam to najbolj bolj, bolj zanimivo. Bil dejansko povednik teritoralni obrame v sovjetski bistrici sodeloval je pri pravzaprav uh, osamosvajanju uh, napadu na skladišče uh, orožja JNA Julija 91, ki je bilo takrat zavzeta šlo je za največje središče rožja v Sloveniji in seveda to rožje potem jasno bilo na nek način zaplenjeno, sledišče so bi naj spraznjena in seveda velik del tega rožja ki je bil prodal. Ne? Nekaj ga je ostalo tudi na pokolju, tako je zročino v prekačni hiši se najde kakšne kose rožja, pri vsaki Vsak, ki iščete, najprej nekaj, orožje, z tega skladoči. Kasneje pa seveda šlo za to, da je teh tisoč ton, ali preveč več tisoč ton sredila in orožja, po nalogu tega, sekretarja za naravno drago, ali ja za seveda, kar je bilo poengovoru z overnikom Hrvaške vojske Martinom Špeljem, na nek način preprodan. Ne. Zahaj zo Streha, kot že prej omenjeno, je ugotovo, ne, kaj se tukaj dogaja in sedimo v prvi. Kaj je zemljivo je, da je prvič a, eno leto pred to njegova smrtja spregovoril v daljšem intervjuju za delo z Dejama Karpo in na nek način predvsem premedil in da tega istega leta 2012 dejansko nekaj krati na svobodu tudi v parlamentu spravi nepozredno predtem se nekako zdi, da je Ne, propjelo v komisirce, morda rekla, uh, oziroma, to je najbolj že prej, ampak zdaj se odlofu na nek način bolj neke o tem spregovoriti. Uh, smrt je bila pa strajno nenavadna, seveda vdukcija in policijska priskava nismo to smiščno vsebnega pokazali, dobenih znakov kazinega dejanja, in uh, pa, pa res, ko se to imeli v knjigi, ne, In tisti, ki ste to brali v časopisu že predtem, uh, je smrt bizarna. Ne? Se pravi, ali av, njega avto se ustavi, uh, sam streha se presebe. Za levega sedeža na sovozi, ko sedaš, odpre desna vrata, avta ne, izklopi in se zakotali, pravzaprav, brez slokoval prav v 80 metrov globoko sotesko, kjer prileti točno v potok, ki je visok 30 cm z glavom vzdolj in z rokama narazen in vradi narazno s vrti utopitev. A, v nje so najdene neke sredi nekega dugega avtomobila, ki so jih so zavrgani podalje. Sam sin, malo postreha, in so lovni, ki še naj zvajamejo nevajame na ključje, spravi bolj, je bolj vdaj, da je bil, se pravi, očno umorjen. A, nekako se je zdi, da tudi v tej knjigi trdiš, da je bil umorjen. A, bi lahko konjektiral ta podvod? Zakaj misliš, da je bil streha nevaren, če je bil nevaren? Se ti zdi verjetno, da se bil bil? No, tako je. A, jaz sem pri da je bil umorjen moram zašititi vire, tako da ne moram v podrobnostih povedati, samo pač to dejstvo povem. Ne. Bil sem tudi na kraju uh, tega dogodka ne, uh, z in sinom in uh, njegovimi kolegi in smo to preučili. Uh, jaz ne verjamem, da, je bil, da, da se je utopil in uh, to je delo, ne samo nadalje delo preiskovalnih novinarjev, delo V živstva, delo preiskovalcev, sodišča in tako naprej, ne. Dejstvo, nesporno dejstvo pa je da je bil umarjen Janjerman umorjen za to, ker je bil pošten. To je pa tiskal, uh, Zakaj, ne, ko govorimo, zakaj je preplečno vprašanje, zakaj se vinar zgodilo trgovini z Ma ker so bili vsi po svoje umazani, ne. Vsak je nekaj dobil ali pa tako saj vedel je, pa potem ni povedal, pa, pa je laj, močal, ali pa so a ne, kaj je vzel? Marjan, sleha, ni vzel nič. In zato je lahko govoril. Zato je lahko govoril. Potem sem potikal, ja, se imaš ti tudi dorože ja, pa še tako, ne? ali tisto, da ga imaš, oziroma v rožje, oziroma, da znam, ali pa tisto, ja, zakaj pa si bil to k novim, da ga ni vzel, ne? Uh, tako da, to je, to je, v bistvu, uh, te zgodbe. Uh, zdaj, to je bilo najtežje poglavje. je izredno, težko mi je bilo Do, do svojcev in vdreti v njihovo zasebnost in o tem se pogovarjati in moram uh, se prav posebej zahvaliti njegovi soprogi Nežiki, uh, sinu, mlajšemu, sinu Markotu in njegovim kolegom, ki so mu pri tem pomagali. Ampak zgodboj pa ni nekaj končali. Ok. Tule imam celo tudi za gospoda Mogeta, ki bi potem seveda, jih tudi rad tako da morda določenem segmentu. Ne? A, morda še kakšno vprašanje, ali dve zate, Matej, a, da ne bomo preveč zanemarili kukaj, ki seveda. Zdaj, eno posebnih poglavljujam pa toč tvoje knjige, je seveda to vprašanje razmerja cedaljnega Slovenije do prav obrantega ministra in ministra, prajanši in bavčenja. Govorimo o situaciji, ko je šlo pravzaprav za to, da napada na vojašnice. Zdi se, da je tu Slovenec mislim, da tako misli, podobno misli, da je to ena pomembnejših točk te knjige. Ne? Da ti opišuješ pravzaprav neko zanimivo, veliko tendenco, ne? ki je bila v tem, da je slovensko presejstvo seveda ki je imela gerenca nad vojsko ne, in seveda tem, da bi moralo dati povelje, tukaj je bilo, bi rekel, uh, puščeno na cedilu, da smo seveda jačali, da, da je uh, malo v tem primeru na nalasno pest, uh, da je prišlo nema zadnje tudi napada na malo nalasno celoribnici in da se svekrat, da se že takrat neka parovlast, neka opozicija v presedstvu Iz katerih lahko vidimo to težnjo od teh, ki so naselitev, da želijo pravzaprav narediti Slovenijo po svoji meri, da želijo voditi, oziroma sprejemati vojaške odločitve na mesto drugih, v tem primeru na mesto predsedstva. In se mi, da tudi v tem zelo aktualnem dogajanju tudi včeraj, da je kot v procesu, ki je hotel prvič oživljati v zvezi z helikopterja, vidimo isto tendenca. Se pravi, tendenca je zdaj v tem, a, da se zdi, kot da so času te kratke osamoslitve nagojne, ali malce širje, širje še nekateri imeli pravzaprav ideja voditi Slovenija na lastno pes, spremati delaščko dočitko na lastno pes, da je Krkovičev včeraj dejal a nismo nismo strelili na mrdlaka, spelali smo na helikopter in na, najto sem zdisimptomatično, seka. Zdiseleta, kako bi reko, agresivnejši del moje, a uh, bi reko ljudi okoli Janše, dejansko želel imet neko uh, neke vojne razmere, dejansko se želel vojne akcije, spodbujejo temu akcije, nisi želel nekih drugih režitol In imamo ju tudi box paradoks, ne? mislim, da ti opisuješ enega reko, povedo, ali je to ena ki pravzaprav pove, a veste, da je INA bila ustanovljena za to, da bi branila ne? jugoslovanske narode, ali pa veliko Jugoslavijo javno kot takšno, pravzaprav ni bila ustanovljena za to. Da bi jih napadala. In pravi, imate, da je tako, bi rekel, tendenco, jedna, ki je ki je miroljubna, in imate tendenco teh usposobitev, ki je vojaško agresivna. Ne. In, če se prav spomnim, je tudi pred nekaj meseci prišlo te obtožbe proti Užnubnu plutu kot nekomu, ki je poskušal z pacifističnimi gesti kot član dveststva, v na naglavnem trenutku. Ne? nas priprečevati in s tem naredil odnovno škodost. Kako bi komentiral to razmene takrat med predsedstvom in potem povelje po napadu na vojašnice? Ali se že tam ne izraža ta reko, abnormalnost, anomalija v tej vojaški pameti? Ne? Tako in mladih so po samoskitev. Ja, toče tako To je v bistvu je, uh, eno ključnih vprašanj te knjige, morda celo bolj ključno kot pa to, ta trgovina z orožjem. Ker, uh, Jaz še lepo, potem, ko je bila knjiga nekako že napisana, sem premišljal, ampak sem še popravil, sem rekel mater, to je to, kar je v bistvu že draga potočnjak odkrila. Ne? Medva sva delala tako čist neodvisno drug kot drugega, potem sva se nekako našla, pa, pa vlavo sva se fajn kregala in to je bilo prekrasno, ta, uh, bom rekel, ta uh, ne kreganje, ampak v tem smislu, nadmodeljivanje, ne, tisto obdobu, ker so oba, ne vem, preveč vedela, pa oba dva so pametne za druga, ampak krasno se je pa to ujelo. Ne. Kaj, kratko rečeno, obotovila sva, da so bili trgovci, isti, te trgovci zorožen, tudi krati, vojnih krati, da so in še več, da so dejansko vodili, toksi si ti rekel, točno tako, paralelno državo. Praktično so hotel so go ugrabili že takrat državom in jo po svojo vodil. In to je, bilo, to je na neštetih primerih tukaj dokazano. Ne? Nisem vse tako upisal uh, natančno, ker to černo knjivo zahteva, ampak dejansko, recimo, če samo prvo poglavje uh, pogledamo pobližje, ne? po anto prvega poglavja, uh, namreč to odozemo rožja maja 1990, a ne? Uh, Vse vemo, kako je bilo, a ne, koliko, koliko občin je vzelo, jim je bilo vzeto ulože, koliko so ga uhranili in tako naprej. Ampak v tistem trenutku je Janša rekel, da dobro, da smo imeli tako predsedstvo, ki se je v odločilnem trenutku znalo, postav znalo postaviti, a ne zase, da smo obdržali del Danes govori, to je veleizdaja, že to je simptomatično. Tudi uh, Kučan, ki je bil pri Kadijeviču, ga je fajno fajn vklestil, za kaj ste tega Janša, da, ki je bil obsojen, je rekel, Janša je pa pravi človek na pravem mestu že ve, kaj delamo, je obrez povedal in to je iz uh, teh zapiskov, senograma, teh, teh pogovorov, ne? nisem se je zmislil, ali pa da bi se to zmišljal naprej. Ne? Ta MSNZ, manevrska struktura narodne zaščite, odkrito rečeno, men še zdaj ni čist jasna. Kdaj se je to začel, kako se je začel, To spet obstaja več zgodb, pa ne. Jaz jo pravzaprav nekjer, da, kad, kad sem tiste dokumente iz tistega, iz tistega časa gledal, nekjer nisem bil tok za sledo, da bi bila kaj pomembnejšega, ne, da bi predstavljala, kakšno, ne vem, pravo vojsko, ne, in tudi Marjan Streher se je temu uprl, in rekel, tisto, ne, manevrska struktura, ne, tisto, ki je govoril v, v, v državnem svetu, a ne, da, povedal pre svoje, ne, da, smo, da, da je to, da je teritorijalna obramba uh, predhodne za slovenske vojske ne struktura, to je rekel, pa še kaj do, zdravno. Ne, uh, potem, potem tisto, ne, ko so, ko je tako, na tem svojem oziroma na predkazenskem postopku uh, pri, proti Krkovičev se je pokazal nekaj izjemno pomembnega. namreč doslej je veljalo tisto predsedstvo kot vrhovni povelnik oborženih sil, potem pa ta republiška koordinacija, ne, za katero se nikoli ne točno, kaj predstavlja, koga predstavlja, pa kakšne funkcije ima. Mi dva sva oba pisala o tem, da je to nek posvetovalni organ, ki je uh, namene samo temu, da prenaša uh, ukaze iz, na nižje nivoje. Uh, Zdaj, ko se je Krkovič branil, sploh ne umenjal republiške koordinacije, kot da ni obstajal. On je rekel sicer, da bo povedal uh, ime tist, mu je ukazal sestreliti helikopter, če bo to potrebno, če bo to to živstvo zahtevalo, drugače pa je to pač sam, uh, ni se sklicvol niti na uh, predsedstvo, a ne? sklicvol se je na neko odredbo, uh, slabre odredbo, ki je nastalo kot, bom rekel, na, uh, kot nek verjivati odredbe predsedstva, ne, ne pa konkretni ukaz, ne in tukaj se med dvami kakšni oficir, ki se spozna na vojsko, ampak meni da je nekaj kot kot da je manko in generalšta, ki bi te, bom rekel, sklepe predsedstva prevedoval v ukaze, preveril ustavnost in skladnost z zakoni, jih ukazov in jih posedoval nižji nivojem in, in nekako tisto, ki bi, a ne, on to bi odločalo. Dejansko sta pa odločala Janša pa Baučer v imenu koordinacije, a ne. A, tukaj imamo zgodbo iz Trzina, kako je Baučer beznika vzmerjev ne napade, nej, nej, da hoče kri, da hoče vojna, hoče streljanje in beznik mu je gladko zavrnil ukaz. Potem imamo celo, celo poglavje, ki je, ne vem, tragikomično, lahko rečemo, da je komično, ali lahko je bilo pa izredno tragično, če ne bi pametni poveljniki nekaterih odredov v Ljubljani enostavno uh, zavrnili ukaze o napadu na vojašnice. A ne, spet, odkot je prišel ta ukaz? To je spet tisto, uh, a ne uh, Janez Lesek, ki je v svojih knjigih pisal, ne, da je to, da si sicer rodi še dobil. Uh, nekako um, navodilo, ne ukaza, ker kot minister za obrambo ni smel ukazovati, a ne, ampak je nekak prišlo iz enega, enega kako pa vem, uh, od Slaparja pa potem od bavčara, ne. Ni se vedel, tak, kdo pije, kdo plača predsedstvo, je bilo pa v, v tem zaprto, v, v, v tisti sobi, in nisem imel praktično niti pravih stikov z uh, koordinacijo in nižjimi nivoji povelevanja. Tako da, hvala Bogu, a ne, da so bili, tako bi rekel, vojna, a ne, ali pa te spopali, no. zdaj smo tako, krivični bi bili, če bi te deset dni, a ne, ker so se tukaj, ki se pokalo, imenovali vojna, krivični bi bili do Hrvaške in Bosne, ki se je tam res vojna odvijala. A ne. A, in to, a ne, a, bi rekel, da se je a, tisto pravi prave odločitve, so se odvijale na, na terenu med ljudmi, na barikadah, med, med posamezniki. Hvala Bogu, da so znali jezik en druga, pa da so se med sabo poznali. In recimo, če pogledamo Holmec, tam se pač niso zauhali, pa rekel, ok, dejmo se zmenti, pač so žal padale žrtve. So se pa drugi, recimo, zakaj je, recimo zakaj tudi, tudi na, a ne? na višjih nivojih tudi armija, tala je spet a ne? prikazana ne kot nek brezdušni agresivni stroj, ampak jugoslovanska ljudska armada, ki je sestavljena iz takšnih in drugačnih ljudi, od generalov, ki so zahtevali, da se Slovenija takole kot zravna zemljo, do tisti, ki so rekli, da jemo se pogovarjati ali pa da jemo brez veze, da napadamo. Ne? Tukaj je omenjen uh, uh, general major uh, uh, ko je že uh, iz, iz, tukaj iz zdravograda, um. ne brovet, brovet, je imel druga zgodba, um, Rožeč, Marjan Rožeč. Nega v bistvu tako ne, ne poznajo, ne, ampak koliko je on dobroga naredil, o njemu bi mogli knjigo napisati, jaz sem ga omenil, on hočejo ni hotel nič govorit, ampak jaz sem ga omenil, je uh, men in, in detajlov kaj je on naredil. Broved je bil edini slovenski admiral, general, takrat v generala štabu, kjer mu zaupal, kjer je bil srb, ki je o njem bo tudi čez zgodovina morala povedati svoje. A ne? Jaz težko tukaj sodom, ampak mislim pa, da, da je velik naredil za Slovenijo. Tako, moj občutek je, vem pa ne, če sočen, no, da ne bi sodu prezvedil. Da ne bomo tem imamo občutek da publika zno dobro dobro poznajo poviščine, Uh, in je morda zelo dobra knjiga. Ne? Morda bi zdaj nadalje prišel uh, do našega sodelavca, ali Borčana, uh, gospoda ali pa tega, tukaj imamo nekaj, ni tudi za nami. Uh, gospod Mogaj, seveda, absolutno zelo veliko ve o trgovini z orožjem. Uh, naj ga malo citiram, od predstavitve knjige Tražnja od 11 12, uh, ste dejali, gospod Mogaj, Apak je Ampak preden bomo v navu, želim dočakati prenom v naši miselnosti in da je celotna resnica v tem vadi, slovenske v prišla na dan. Skratka, nekako se zdi, da ste zavezali temu, da ta resnica pride na dan. Uh, Radi je o dogodek uh, decembra 1999, ki je pravzaprav na nek način, po mojem mnenju bi boste pa lahko pripredili zaznamoval to vaše vodene, parlamentarne in peskovanje komisije o orožju. Namreč ste greti šlo to da je predsednik vlade Jaris Drnaošek spred decembra 1990, pisal vam, a, in je zapisal naslednji z enih stavek. Pisalo je, obujanje orožanske afere ni v interesu države, in neče slabo luč na osamoslitveno vojno." Tvoj citat. Ta dopis je bil poslan a, va, vevednost u Janši, Kacinov in Gasparju. Navaja se ta dopis v knjigi Matejaža Frageža. A, moje vprašanje je zelo postavno, ali je ta dopis na nek način za ustavu uhvaljanja in te komisije, družarska afera, je bila to neka politična vločitev, je bila ključna zato to, kar se bodo ne odvijala. Mogoče biljete s tem? Se, se zamirjala. Bravo. Če da boste toliko časa prenašali, ne? najprej bi vse pravi prisrčno pozdravljala, rekel bi ponosno, kot dokaj patriota, se mali bočan, Če ne bi bilo marigorčami pekel, verjamem, da je tam tudi krivila v potokih po otokih Sloveniji, da tam samo en strežnik je padel, pa da so žgali eni po drugih, bi ta požar šel po celem Sloveniji. V drugi strani lahko rečemo, da so marigorčami tudi bili zelo površni ljudje v državnem zborah, kot veste, kolegica ki tam sedi. In moram reči, da se je tudi ožarska afera začela bistvu z marigorčami. To je bil Jože Jagodnik. On je postavil 27 vprašanj vladi, na katero še do danes ni bilo odgovor. Kako je državni zbor sklen od orožja, vlada je koli ni tega odesnična oziroma naredila. Bilo je pa seveda, če pogledamo na širše, situacija takšna. Slovenija je imela embargo za izvost rožja rvašnika vlada vojna strani Združenih narodov. Dor pojedi to napravo in kršil mednarodno pravo in bi hak, če ste slišali, eh, ta, je o tem govoril je na sodišču, kar bojil o trgovini za dan Zaradi tega so morali biti politiki v Sloveniji zelo predeni kora nad stem. In Zatera so se zasnovali takole to trgovino zbrožje. Pristojno je bilo ministrstvo za vlando, Ministrstvo za obrambo je pa z Hrvati posu tako, da jih je prodajalo sanitetni materijal, podleko vaj, vresnice, bilo oni so v Sloveniji vračali nafto, petrolu, petrol je pa za to nafto cel izklopiček nakazal Ministrstvo za obrambo in kroki je bil To je bilo približno, govoril o kroglih cifrov, za približno 20 milijuna nečkih mark takrat to do tega je denanja. In od tukaj da se odračunam do račune, popolnoma se pododavljam, da pa neke smrtine je že kolega Jagodnik sprožil, hkrat je pa kriminalistična policija, pri meni za notranje zadeve tudi sprožila preiskavo in se je gledalo, kako je prišlo podatko, Koliko denarja je, zakaj gre ta denar in kam izginja. Njihovi kriminalisti so to raziskovali in posledica tega raziskovanja je bila Depala Vas. Depala Vas je isto bila vrh, gore, kjer ljudje niso mogli. Po Depali Vasi je bil minister odstavljen, na njegovo mesto je prišel Jarko Kacin in seveda, ko se je minister z drugim zamenjal, je prišel Primo predajni zapisnik. Na te primog predajnem zapisniku, kolega Šulc, je napisal, nismo Hrvaški prodali toliko nabojev, toliko nihrajezov, toliko pušk, toliko pištol, toliko min in tako naprej. Da je tam cena za en puškometer res in na drugi strani je bolo, kar števi dole, pušt, nitravez, to, kar ste videli, da je dva cigara. In ko se v te cifre se šile, kot meni se dali hrvaški, vidite, da v tem je bil keč, je iznesek bil točno povekšen, ja. kot smo mi od hrvaške dobili naftak, pa niti tolare več. In zaradi tega, ko je Jerko Kacin prevzel ta zapisnik, je za te vas notri in povedal, kaj je zgodovino, mi je še tretji način, šestopni raziskal, ko malo kasneje mi povedal in vidal, da dobega denarja ni nota. Cel denar je izginil, ni bilo dober dokumentacije in če ste gledali tisto dodajo, ki je imel uh, slak, je ena priča izmarjo skrita, povedala, da so predlo se sakracijno vzgodali dokumenti, pa se, da se je tri dni kurila dokumentacija, da ne mi ste to Se pravi, denar je izginil, dokumentacija tudi, in ne morate nič natiti v tem premeru. Kajti Hrvatija? To so prišli, pa so rekli, mi imeli toliko in toliko orožja, posob, so naši šli pogledali, koliko je razpladišči, so rekli, to lahko prodamo. In potem so cenu postavili. Hrvate so potem, mi so imeli kot toliko, kot šlo zranj za cenu, so vladi sporočili in oni so postavljali še zadnje reči in so denar sebe nesli. Ti so Hrvatije dali denar na ministrstvo, In eh, oni so pa pro orožje istočasno pejali in nobeno na različenem ki so potem tudi v dokumentu kratili, ni bilo novega računa. Se pravi, oni so to denarja plačali, ta račun pa ni bil nikjer podpisal. Tako da lahko enaj grup ter bil, kot je bilo tega denarja, videti da kem je planta izgino je pa čisto bez denarja. In, ko je Hacini prišel na področje in videl, da tukaj je Nimo je ustanovil operativno obdelavo trgovino za vrožje, tako se je in so preiskovali te reči. Videli so, koliko je število, koliko je on povedo, eh, o, ko so vrožje in so podali, ker ko je to vrožje šlo čez mejo, ni mogli iti čez mejo tak, ampak so na za zamotrali in zalele, izdali deklaracijo, da lahko šlo to vrožje čez mejo. In ko so povedali, koliko so dejansko dali čez mejo, se ševilo kosov, da prijmo predajen zapisnikov, ni novema, da s dostistiti, kar so hrvate dobili. To je že en manjko. Druga reč, se je malo matematika v sebi, se za zato važno je dva, torej še je do to večje. Druga reč je pa cena orožja, Kljako viš, gazpično renko, oficir krvaške vojske je preko odvetni poprišo in potrdil in povedal, po kakšnih cenah se orožje tukaj prodajalo. Recimo, en naboj je stal v primopredalnem zapisniku pol marke, on pa prenesel in je dokazal, da je plačal za njega tri marke, to stvari šest predrečni, da je v drugem kategoriju. In ko so oni zdaj pogledali, ko so delali kapitulacijo, so prišli do tega, da če so zeli te cene, ki so bile v primopredalnem zapisniku, pa do še tisto število orožja, ki je bilo, so prišli na znesek za 10 milijonov marki viši. Če si zamislite v tistem času, da so hrvati dobili za 20 milijonov, za 10 milijonov je izgimno ne znamo kam. Saj toliko, to je spodne meja. Če boste seveda ta znesek povnažili še, kot matematiki, z faktorjem, koliko so pa dejansko dobili za en gost orožja, je ta znesek bil mnogo višji. Ta skrivanja se je šla tako dolgo v okolj, da je v javnosti bilo rečeno, če se spomnite, še mladina to so pripisala, da mi nismo nikoli prejeli gotovine. Ko je pa naša komisija začela delati, prej naše monolo, komisija neke pritiske, da želi, da sploh ni do konca poročila, so se dogajale razno razne čudne reči na vsegi komisije, kjer je edini pripadnik eh, obvrševano vladnostne službe ministerstva za obrambo povedal, koliko denarja oz. manket se denarstvo nahaja in da je blokotovina, celo zavisnik, eh, mislim, v sva kritogrami, vse je jasni Jaz sem na eh, novinarski konferenci povedal, kaj povedal. Sreč je, moj govor, en novinar posnel podrače, mi je prisali iz poslanskih kljubi, da lažem in da podvarjam dejstva. Ampak potem se je bil vrej, je bil zašlišno da smo dali zapisnik v spominu, kaj in je podpisal, da to resnica. In to je tisto, o katerem ste vi govorili. Zdaj pa šla ta situacija tak na trene, se na vas... na nočka, na, na živimo v čudni državi, vsi imamo domino. Tak. In dojemnika imamo radi. Ne zato, ker je mala, zato, ker je lepa, ampak zato, ker je naša, ker je moja. Tudi moja. In za to domovino, za vseh nas, las, bi nam morali vsi tisti, ki jo vodijo, ulije, odpovedati, ki so sredstva, ki pripadajo domovini, ne pa samo neko. Oziroma, zakaj se to rado no, In po tem pritisku, ko se vidi, da se ne več. Eh, tu manipulirati, je tudi bivši obrame minister, javno, kde znamo, tudi gotovina je bila. Vseh časopisih ti si vidite. Se pravi, gotovina je bila in ker ta komisija ni mogla končati svojega dela, veste, kaj se je zgodilo, mestno voročilo je napisala, mestno voročilo je gotovila, da niso ti trgovali zorože tu v Slovenski ampak da se je to dogajalo preko Ministrstva za obranko in če ne posledno vprašate, če bi rad ne odrodo novino pa bi vodo, da bi ostala nedotaktena in varna jaz se bi nikoli podrazno obrščevalno vatnostne službe porino v tak posob, v katerem, odzumem pravno mi je prostite zrazo, deluje mafija, to je drgovina z orožje in pamanila. Nikoli. Ampak bi ene neotravljene vzel, da bi jih ti gledali in bi inštricirali. In zdaj se zamislite, nas so obok komisije v tem, da smo šli isti bude stvari, so še pa sedeli v tej komisiji, ko smo jih raziskovali, kaj naj bi dobili. In v tej Sloveniji smo še vedno, uprostite izrazo, hlapci. Cankarjevi, hlapci. A veste zakaj? Ali veste, da je ena proiblična stranka pri tako važnih stvari, kot je to, svoj program dnesa, da bo to rešil. A videli se vsej enega izpostavljenega politika iz te stranke, da bo rekel, no, to je bilo pa tak, moje mnenje o tem je tako in je tako. Vsi so tiho kot miške, ostale starje gospode. Nekaj se ostalo da smo nekaj pokončno, smo sicer svojo celo plačali. In koliko je meni to znam, to pa zdaj vam doklagujem, koliko so mi drugi povedali, je, da se je ena skupina dobila tu nekaj v Sloveniji, šla do predsednika nošta v nekaj vlogarske dolini je bil in da so tam ga lepo, da bi meni nas On me je potlical, po ničela sem dobrega, ne bom govoril. Amela smo to pogovor, zelo do pogovor v vladni palači in na koncu me ni mogo pripličati da del naprej, če ga ni mogo. Na no, je pa zgera kot, da se To, da bi se resnica razvila. Jaz sem potem delal naprej, komisija je prišla do ugotovitev, ampak mesec, veste, kaj se zgodilo. Mesec je zgodilo to, da je Dvornoček padel in par mesecev pred volitvami je jalo, prevzel je rekel, Andrej Bivši minister je pa šlo na obrambno ministrstvo, ker ki se je ter se presuvali. Mi smo to poročilo napisali, ga v nedali. Preje je z nami Ljudska stranka podobnik, kasneje je bil tudi podobnik tej novi koalicije, in je napravo to, da je bilo to poročilo na dnevnem redu nek seje, ampak on nikoli se seje sprical na ta način, da bi se odrnavalo. In če neka komisija ne sprejne dnevno poročilo državni zbor, je to na Mi smo stali dolje. Jaz mi jo čisto kupam in zlapiram in se z njesto poprej, poprej, če ne gre ta tak naprej, kjer je degil vsega, pa ne moramo nikam prijeti, kar so mi skrivali. tega je tem, da so bi bistvo pretene, kot če vam ne Mi smo podatke za dobro Slovenije, ono se nam pa vedno oči nazali, da ni se dali relevantnih podatkov. Lahko tem govoril še pa še. vendar je bilo takrat, ko je bil primov predaja vlade, so na policiji, ki so spremljali te reči, so jim prednesli 19 pas ciklov materijalov v da bi, bi oni oblad Ko je Jerko Kacin bil minister, je njihova ševalna varnostna služba, men da se 11 dala, dala na sodiščo, niti ena obladba, ki je služba dala s dokumentacijo, ni šla čez sodišče. Vse je bilo založeno. gospodje, moj in pa, pa, pa, pa, pa, pa živimo? Poglejte za to reč zlizanost politike, unikov, formiranost in tak naprej nabed nič. No, samo malo preskočim pa rečem te reči tako, poglejte, ali se vi predstavljate, da je šla eh, Socialistična stranka Avstrije pred sodišče, demonstrirati, pa bi pisala, da je sodstvo tako in tako. Si predstavljate to v Nemčiji, da bi šli kajščanski demokrati pa pogodili? Je pa mi ne poštujem niti svojih inštitucij, ki imamo, kot poslani slako, ki so v nekaj zamenjaš, če narobe delajo, če to ne pa pred sodiščem politično obračunavati, za tolj svoje lastne države. Poslušte, ta reč se mi bolj zdi, a ne želim. Ta, ta rec se mi zdi popolnoma iskrivljena, to ni nobena nevezna, da ste vodnjivljene. Što seveda ta stvar naprej? Ker ta je delala, njen šef je vel, takrat naš kolega poznanci Cerošek in na koncu, ko je mogli biti zaključiti, še mi bodo da se je ja, Vse je dokumentirano, je to propadlo. Potem sem si mislil, ker se videlo da ta kolesija ni imela možnosti, da bi delala, smo sprejeli, tako kot sem jaz bilo, da zakon o parlamentarni preiskave, odno je parlamentarne preiskave in poslovni. Imeli smo vse in po tem zakonu je no, lahko ta komisija pogledala vse finančne transakcije take službe, ki jih imamo zabri. A dan dano, ko jaz mora biti izvoljen za predsednika, me v roti in rekao, več mislim, se odloši, predsednik podali in In e, mislim, da sem mislil, vse več novinar je bolj okol naselj ker je ga to zanimalo. Če so vse višča odpoveda, nobed nije obstojeno, sedmo završeno. Če so poslanci odpovedali, nobed se mi kaj preveč angažilo, nobena politična stranka niso oprat temu vrani. Se pravi, poslanci smo zdajali močo, pa novinarji tisti. In vidite, da so bili res je tisti kolega, ki tu sedim, vlaža Zgarve, dan, danena praznika, Frangeža, ki so napisali knjige, v katiri, če bi to šlo, v Austriji, ali pa v Italiji, ali mogoče v Ameriku, to je bil svetovni To je politične stranke skočile, pregledale in zahtevale, to res ali ne. Pa kaj je briga politične stranke, kaj se dogaja s to nažave? Moram Ni red o tom, sprašnuljane kolegice in kolege. In nas je rekla, da je dobilo pri tej aferi negativno država kot vtaka. Drugič, dobila je politika kot vtaka negativno cenom in še veste kaj. Najbolj me je povedo, če imaš domen na da so bi deje toliko brez trižnje, Da, ko videli poslanske kolege, ki so zdaj pri tej stranki, pa so voljilcem obljubljali na svo ustavljivo program, so potem šli čisto drugo stranko med mandatom, plunni obraz voljilce, šli na voljitve in ljudje so jih tolomec In zaradi tega takšne politike imamo, kot si jih sami zaslužimo in ko jih dobimo. In če bi dovolj velika količina nadišla na volitve, se ne mogli zmotri, se tako ne pa nismo smo no najbolj brihnih narodov v Evropi, če pogledate ta tekmovanja, ki imajo stredne žolci, a pa zadnje čase športniki in vidikako morajo malo boljše te stvari eh, interpretirati. Na vaše vprašanje, ki ste ga sam Franka že lahko tako reko na koncu, ker zelo sem zaljubljen v latinske citate, ne? spomni na regela, zapomnite si, čas razkrije se in verjetno duše živijo ko se je to za vse razkrivalo, samo zdaj, ko se je so sodelj to razkrivalo, mora pa ne bilo, ki bo to sancionilo. Država več na tam način more, lahko še samo v ljudci na moritvah rečejo takega človeka, ki je to in to napravo, pa ne bom več A si vi skromca mislite v neki državi, se lahko to študirate, da bi veli, eh, kaj sve ne nič. Neč niste bil, pa za kjer se dokazalo, da je pod njegovo vladavino bilo ogromno gotovine in vam je iščite in to je bilo vse in potem bi vodil na klestici priljubljenosti v posobnem okolju, jak je živimo. Ni vredno to tema, nismo vredni, jaz nam še vedno dobro, dobro občutek in dobro upanje v tem, da smo nade ljudi ogromno grožili. V drugačnih kriterijih delajo, ta držba za mene še malo, pa do mojih 70 letih pa nekaj nekaj, da ustavili, da bomo prišli klo so špotni, prišli naprej, tudi mi prišli naprej, da lahko nekaj drugače življenja. Edino, mi moramo biti takvi, tega se ne zmenimo uprostiti, da na boritva nagrajujemo tisto, kar na bene razvite demokracije ne bi, oziroma nagrajujemo to, da bom jaz potem tako ljudi da še slabše živo. Tega pa, te to bi morali do naše zvesti. In vi, kolega Pšuc, ste tudi z Gavko s temi knjigami dosti tega, morate biti pogumni, da ja se bom podelati notri. In se vam to, kar ste do zdaj napravljali, napravljali v dobro naše domovine, tudi, če vsega piše, ni čisto res. Ampak dobro ste vnodili in mislim, da vam bo še kasnejši rodovi, ostali pa kaj te verba vola, te skrivita manjit. Besede rodino, kaj da zapisamo na ostanem. No evo, še na tisti, o tempu s publik čas teče. A, zdaj bi vendarle morda, prišli v ten drugi del, Mislim, da je publika lažna kakšnih vprašanj, ne smemo jih zanemavjati. Zahvaljati se gospodinu obvetu za ta pripričevna vstopnima grede javno neskriča iziskava zadnje čase poslovna pripričljiva rodija neskašna. Tako da smo povrili verjetno tudi omen. No, tu se zdaj vaša vprašanja, jaz bi vam da, se bolj, če spišite gospoda povabok vsem naprej, da stopite do tega mikrofona, tako da vas še drugi slišijo, roke križko. Dobro večer, jaz sem sicer popno beležko teh zadev, ampak odgovoril bi gospodu Šurcu, v bistvu na to vprašanje. No, ja, odgovoril bi gospodu Šurcu na nek vprašanje, ki ga je zastavil, da se ne ve, kdo in kaj je in tako naprej poveljeval med vojno. Morate vedeti, da republiška koordinacija imate predvsem. Ne? In vse, co je dogajalo, dogajalo v republiški koordinaciji. Ne? Uh, zakaj to vem? Zato, ker sem nekaj čas tudi sedel v republiški koordinaciji. Potem, uh, gospodu Mogetu, vsaka čas na zadnji, ki jo je po trgovini založen, jaz vam lahko samo pove kako je zgledala tehnologija, kako je zgledala tehnologija. Uh, sedite v koordinaciji, zazvoni telefon, povevam takrat pa takrat, tam pa tam, prijate dva kamiona, dva vsedna automobila, telefonirajo vojašnica to in to, naj to in to. In potem se je zadeva spelavo. Imel, imel sem tudi to čast, da sem bil v inšpekciji pri napadu na vojašnico Ribnica, tako da tisto je bila popolna samovolja gospoda Krkoviča. Drgač gospodomu Geku si že da ni uspel zaslišati skradišnjikov, ni uspel zaslišati tajnic, ki so mi se te zadeve preštete in napisane. Ja, hvala tudi vam. na krat, ja. eden, drugi ja. Ja. Okay. Dej, Hvala za vprašanje. Ja, Ker se tiče koordinacije, Uh, jaz sem že povedal, ne, da, da sama uh, ta koordinacija uh, ni imela nekih poverniških ingerenc po oblastil. Uh, in zaradi tega, ne, to sem povedal v kontekstu, uh, tem ko se je Krkovič branil očelej uh, na sodišču, uh, da, da se ni skliceval na koordinaciju. so vse, zdaj se pa niso. Uh, to, uh, pa uh, v bistvu ne, ne, nekaj, nekaj bi bi še dodal ker gospod Novak prej govoril uh, tisto, ne da potrdim njegovo uh, tezo oziroma te dejstva, ne, takrat ko je pa uh, jukova komisija uh, pa jukova vlada pa šana oblast so je je ta izdala no poročilo, kjer pa ni bilo glo čistnih gotovine, ker so spet dejansko uh, anonilirano samo delo te komisije šli na začetek, ne, tistega, ki ja še je govoril, ja, bila je vodovina, ki se je malo strašil, ker je preiskava bila že tako bliz, potem je pa Bajukova komisija uh, povedala samo to, da je šlo za kompenzacije za nafto in tudi ta cena od 20, uh, mislim, da 23 uh, milijonov marka, ne, tok, sam, to je to. Okay. Gledajte, jaz sem nikoli nisem detalje izgubil kot tematik. Vedel sem samo, če je kakav postopkovna napaka, ko ste računali, samo eno skandardiri pa to vse navačno. Nismo nisem bili na državnem zboru, ampak smo ocenevali politično obgovornost In Če smo mi ugotovili, da je toliko toko toliko rožja kot in če so službe same znotraj ugotovile, da je zmanjkalo najmanj deset milijono nevških mark, a ni to dovolj za to, da je ta politik zavedno komplementirana. Mislim, kaj še pošče reči? Lahko višliti še v detalje, ne, ampak potrebno se zgodili. Dobro, naslednje vprašanje, dve minuti, največ. <laughs> okay. uh, jaz sem najšja generacija, takrat sem študiral v Ložnoj dolini, ko je uh, tam par metrov od nas, no, par metro, ne, sto metrov od nas spadljal helikopter. To, to se že zelo živo spomenjam, to je pride do živega. In je bilo doko, ko je včeraj, ko je Krkovič govori, ni tisto spop slovenska zakonodaja, po kateri je ono ob čeprav je slovenski parlament potrudil tisto zakonodajo. Pa me zanima, viste rekli, da je vse potekalo mimo državnega vodstva. A je takrat v Sloveniji potekala državnjanska vojna? A so bili kdečega pilota namenoma, kurčanovega? Uh, ja, zdaj, ali je potekala državljanska vojna, uh, to je nekaj zelo težka ne? v bistvu, beseda. V bistvu tako, morda do neke mere, uh, je ta boj za oblast, no? tako da me imelim, boj za oblast je sigurno uh, potekal že takrat med samimi spopadi. Ne? Zanimivo je bilo, Tisto, kar sem se zdaj pogovarjal s temi pričami, a ne, in ko se, ko se spomnim, če sublimiramo vse te izjave, te uh, uh, pogovore z ljudmi, uh, so rekli, ko nam je šlo res za nohte, ko grozilo, da bodo bombardirali, smo zelo skrb držali. Uh, Ko pa je blo mehen ves pop pomerila zadeva, so se pa tako izkočili v Lase, a Recimo 2. julija, to je en tak 91, to je zelo tak težek podatkom, oziroma je bilo kar napeto v Sloveniji, ko je Armada Hotla nekak še zare rep no, da, da bi še kaj dosegal strateške zmage, da bi, bi ohranili tole blokado, ampak ni, ni uspjelo več, ne, ker, je bilo, ker je bila, a, a, armada je bila popolnoma rašteljena, ni bilo ni nobenih možnosti, da bi kar koli ker nisem imeli niti plana, niti nisem imeli nobene strategije, kaj narediti Slovenijo, že sam ta ukaz še danes Se pri, so pripirili, kdo je sploh ukazal napad na uh, Slovenijo, kdo je poslal tanke, ne? recimo, tukaj en detalj, ko je uh, um, Ante Markovič na Slovenijo uh, v The zanikal, da bi on poslal tanke, a ne pa naj da je to kadjevič. A ne, me je pripričal potem, in je a, sem, a ne, moj Kdežovič zahteval, da podpiše. Markovič pa ni hotel tega ukazati, podpisati, da ne je išel ven. Pa moj Kdežovič je rekel: Seveda, ni si podpisal, ni si niti hotel. Tako da dejansko je bilo tako v Beogradu, ne, da jo poslali te zvezdne policijo na meje, Vojski bo pa samo spremljala in branila njih, da bojo nemoteno delali. Ne, v bistvu se pa to izrodilo v neko agresijo, v kakrkoli življi imenujemo. Ne. Tako da se pa, so se pa razhajanja, ne, če govorimo je prav vojna, kaj je takrat potekalo, Uh, kako je v uh, nabrjonjih, ta pogajanja, kakšna so bila, kako dejansko so se slovenska politika da spogajala, potem pa so prišli nazaj, pa so jih nek nekateri izmerjali za izdajalce, pa da so prodali Slovenijo in tako in tako, uh, Janša uh, ni, pu ni pustil, da bi etnike osvobodili, tele, uh, ni, ni, oficirje R.A. in so potem uh, zadnji trenutek, tih pred jih Osvobodil. Tako da so bile nekatere zadeve zelo, zelo napete in tudi tukaj tudi celi za trakratni član predsedstva je opisval, kako dejansko reko rekel, da, da deši po državnem udarom, takrat ko je nadomeščal predsednika Kučano, ki je bil ta v Celovcu na pogovori z Genšerjem, nemškim zonalnim ministrom in je hotel sklicati sejo predsedstva. Potem pa je na v bistvu, niso pa šli, določeni mi je Bavča in Njaša niste hoteli ne in je potem povedal kučan, pogledajte, kaj se dogaja ne, in dejansko je takrat zelo obsejkel, da, da, da se slovensko bo deli na jastrebe in golobe. Tudi znotraj, znotraj te, bom rekel, tega nacionalističnega korpusa so bile razlike in tukaj, če dovolite bi dva stavka prebral, ko je po te Brniški aferi, dolgotrajna zgodba, ne, kjer so se dejansko, je prišlo do razkola med notranjim in obramnim ministrstvom, glede, bom rekel, glede plena, ne, orožarskega plena. Je Igor Baučer pisal Kacinu o Janši in takole pravi: To je dokument, ki do ni bil objavljen in ga objavljen. Dokument številka 18. In Baučer Kacinu o Janši pravi tole. Janez Janša si je kot pravilno ugotavljaš, pripravljen z vsemi sredstvi, z lažmi, podtikani in insinuacijami najnižje vrste utirati politično pot preko glav svojih nekdanih prijateljev. To očitno potrebuje, če hoče iz sebe narediti edinega žreca slovenske osamosvojitve. Ostali, ki smo to počeli, ga pri tem motimo tako zelo, da je pripravljen žrtvovati ne le nekdanje sodelavce, pač pa tudi prijatelje, ki so zan v določenem času tvegali do vse. Torej, že takrat in to je bilo leta septembra 1994. A ne? In na koncu knjigo opisujem tudi zgodbo o Kosovu. Torej, spet se smo čist nič iz tega, da smo okoli prinašali Hrvate, da smo okoli prinašali uh, uh, muslimane, v siroma državljane Bosne z orožjem, da smo da smo sešli v dobičkarstvo. Tudi potem na Kosovu, ki je postalo samostojno, uh, piše, kaj smo delali. Tukaj sem samo, mogel bi zelo previden, kaj se je počelo, ko je denar naših podjetij všel kot neke vrste uh, investicije na Kosovo, nazaj se je povračal kot uh, črni fond. In uh, mimo glede, Jan še bil takrat popolnoma mimo vseh medijev popolnoma na, na lastno pest, a ne, kot predsednik vlade, je bil vsaj sedemkrat na Kosovu, samo enkrat so, so ugotovili, mladina je pisala, da je šel na, na, na Kosovo, potem je pa dobil doktorat na univerzi v Prištini. Že vejo zakaj. Zdravljeni, mene je zanima eno sva, ki sem boljšno pripravljal iro vrebrovne, uh, En, ena takaj, ki se je panca, v, v vranci, ne, vprav, se to dogaja v Zrskube, e, v bistvu, ena osoba, stvar manjka, e, zakaj ne, da skoči z že pri ideji sami, ne, da po pride do osamstvojitele molni, in takrat, ko so tukaj povrje v orožje rozi Živice, so, ali šivice, ali šivice. Ja, ložice, ja. No, to se je to ozlo, o, ne? Se to delalo zelo opak. To se pravi, je ste imeli, ti so, ne, včasih gledala, smo včasih ljuda, smo verili, je bilo to, ne, so, so, En patron ja, ja. so te nas odlišnjali. Potem pa se tu, tu je doma na klavna točka. Ne? Ko ni bilo več, vojska je šla pozdaj. Ne? Pa tudi takrat, ko šnikov, doveli, je videt, šliko, Jaz v hudot da so oni superi, da so vozili da so umeli, oni so v prilike vedi, na polni in polni, tam je samo in se je modilo, ker se bo gledalo, kaj, kaj, kaj, kaj, kaj se, bo, kaj se, bo dobalo, kaj se bo vedi, ne. In če so ti ljudje, ne, ko so to vozili, tu se bila, je pravi še v To je delansko, tudi v istem momentu, ko se je povedem osamospitalo, se je pravi izkristaliziralo, ne. In še tako tako, ki bi bilo do mene e, e, bilo je samo, samo nekaj, bom rekel, provizorji, što bi smo tam naropali dobre zemljo, vse kupo rožja, opreme, ne, in tista oprema je v bistvu, je, tako se rekel, bojni, pleno, ostala, noter, ne, in zaradi ta, koliko so oni iz tega, ne, ta denar je kot denarsko, čisto meni intimno prodaja, tudi bilo katere kasneče momentu, naprej, ko se razgodvinsko e, vledalo, ne, e, e, kako pranico je da v tistem poslom, v tem času prodajal kakršnjogodje vrožje, kome koli če pa ni, eh, tudi sve ste sami povedali, da ni do vem sredstva končala, ni dobro računov nas neke malinkosti, ne? da je to neka gigantska kraja, v bistvu, ki je že v Smovi, totalno nekaj nekaj ne In o eh, tem, ko, si, ko zdaj eni eh, prikazujejo, ne? da so to eh, ljudje, da on nič ne delo, tj. to so očistilke, tam tajnice, zato so to samo potem breg meje, da prvavno prodali, pa primo preddelali, pa, pa zdaj tudi ljudi, ki so pa primo nič ne delo. Tj. Očitno je polovica tega oročja najmanj, ki ga je ostala tuk v Sloveniji, je dostalno izvuktev, vzlak pri BNV, pa vsi tisti milijoni in to se bodo zgoditi. zgodili. To je tisti delo bov toga, nekako, zakaj se za to BNV ne zahvala, je dostalno. Hvala. Ja, tudi, hvala. Ja, hvala. Ja, dejansko a, gospod prav, ne? zdaj, ko je ne? s temi evidencami, takrat, ko je zelo specifično, ko v, iz na pohorje. A, takrat a, dejansko je bilo to čez noč, na hitro smo mogli to delati, da se pa bi bombardirali, in a, a, niso da kar vodili evidence territijalna obramba uh, zdaj je imela pravi evidence. Jaz mislim, da niso imeli ravno točno evidence, da tukaj bi tukaj moj občutek je, da je imela jugoslovanska armada v Sloveniji uh, več reda, uh, In uh, če bom rekel v podkrepitev tega, kar sem zdaj povedal, ne, uh, bi tukaj opozorala dokument številka 4 pač, ki govori o tem Komandi pete vojne oblasti, ne? to je glukovnik pisal o tem, prilikom zauzimanja skladišta borovnica te Slovenija zaplenila je sledeče materialna sredstva in vojno imovinu. Vse od, to, od zadnje pištole, minobacača, puške, umetkov, umetkov, takih vseh kalibrov, rakete, rakete, internanska oprema. Torej, ljubošlovanska ljudska armada je imena Evidencov, uh. Še danes se pa ne ve, koliko rožje so zborovnice pokradili. Vemo, da je tudi, a ne, prej ste umilili, da je na pohorju imajo nekateri kalašnikove, tudi v okolici Borovnice imajo ljudje, Kalašnikove, tudi v okolici, zanim se bil v Kopru, mi je nekdo povedal, da je na Šentviške gori pri Tolminu, da je vse oboroženo tam, da se je kradilo, kolikor so lahko nesel vana, ne? In to je bilo takrat dejansko ena um, velika zmeda. Ne? In, in, in, takrat je takratni namestnik poveljnika teritorijalne obrambe za Zelenje, Peter Zupan, je obsojen zaradi um, primera Patrije dve, je poskušal delati evidence in gospod, mogaj popravljte me, če nimam prav, on je neke količine orožja, ki je bilo prodano, prinesel. ne vem pa, če je on uh, celovno količino orožja, ki je ostalo v Sloveniji da, ali pa kdor, kdor, drug, natančno popisal. Mislim, da tega niče pa bilo, pa ni še dano na svetlo ali pa uničeno. Tok, kot druge Vse ni da se sebi, za vsako Lažno je, da evidenca. Evidenca, ko se je orožje izvažala, zna pa naslednja. Ni moglo ministrstvo zavaramo orožje, kar čez nejo predati. Rablo je za vrmanje, ostre iz in je moglo to prejaviti policiji in dobiti dovolenje, da lahko šlo čez nejo. In tam moter je bilo natanko napisano, kakšno orožje in koliko posok. In iz tega so potem to, kako je rešel skupravo, poveščevalne službe potem računali, koliko je šel da Janša in koliko je bilo v primu predajnem zapisnega. Ja, pa nista bila, pa, so, so čujem, leto, pa nista bila takrat na vodstvu eh, najbolj občutljivi točki, se pravi Janša in Bavča ravno, se pravi policija pa vojska, ne? Tako je. Nista bila ona dva testa, mislim, kdo potem lahko pogovarja tem. Ja, tako je, vse tukaj pravi, časom časem, In veste, zdaj, kam je šel taj denar, ne? mi lahko samo ti imamo, lahko je šel del tega denarja za to, da se je orožnjeno kupo, lahko je šel del tega denarja za to, da so ostrežne službe kupile določene dokumente ali pa mogoče koga ta spravljali in tak naprej, da pač delajo te službe. Lahko pa je šel del določenega denarja v rdžebe, lahko je pa šel tudi del določenega denarja za financiranje in imočne politične strane. Lahko. Ampak to so zgolj ki vanj. In zato, da mi, ki živimo tukaj, te razloge, naša domovina, nimamo pravice, pregum, da imamo je ta To kaže, da imamo Da ja imamo zdaj državi, še ki še za ne funkcionira. Se ni nikoli, da to ja nikoli ni, ni prosite, še ni od, eh. Ne, funkcionirajo Se obračujemo, ampak je. Profesionalno si bil v politiki pravim. In da ja se pravim. No tudi del odgovornosti, ampak veste, da bomo na volitve svih žepo, pa bom rekli govoro, magari opico, samo da ta politična stranka zmaga, do takrat mi ne bomo nikaj odpišli. Morali bom počasi začeti veljati bolj na ljudi, pa koga postavljamo na ta mesta. Poprostite. Ker lahko imate pristite, ko smo mi pisali zakone, zlate zakone. Mi imamo, smo skoro den čelse, popirali. Tam vse to funkcionira, ljudje delajo, pre nas se pa te stvari, samo izrabljajo za vsebno pa za vsebni prestiž, pa za nam vlade Mi drugim. Nismo še dovolj ozavljeli, da bi v sebi imeli to, če jaz bili tak, pa vi ste tak, pa oni tak, pa oni tak, da nas je dovolj velika masa, da se navodita pol izkažemo, da hočemo ljudi, ki so čisti, da hočemo ljudi, ki jih zaupamo in da hočemo imeti ljudi, za katere verjamemo, da bodo prednesti en drug veter. Jaz mislim, juz vnotraj, dolgo časa, da je zelo veter, da se lupi vsi tranzicijski politiki, so se kajili še čas v času zveze podobnjstvo, pa šli često tranzicijo, da je čas, da se umaknejo in da pustijo mnadi generacije ki je bolj izobražena, ki je ima čiste druge pokolenja, nima več tega starih ocenir, ki ni sred skremljena za vsem posteti in date priložnost, da to domodilno nekam program prepelje, kot je zdaj. Se opravičujem, dokler bo SDS taki visoki procenti imelo, se to še ne bo zgodilo. Se opravičujem. Da, se to, to imate prav, veste no, glede, vse strateške točke imajo SDS. Boljnicjo vodi SDS-ovec, pošto vodi SDS-ovec, poprostite. Veste, kaj na stranke, še pa hne nema tebe. Ena stranka v Ameriki mora biti strašno bogata, pa ne nema ogromno kapitala, za to, da na boljitva zma, če ima dosti denarja in če nima velikega pokritja, je odpikana, takoj kot gre. med stranke, ki imajo svoje časopise, imajo svoje tuk, imajo svoje tam funkcionirati, to je zelo težko ustaviti tako glede. Res? Edo dobre, dobro materijalnost mnogo, da ne dela. In druge Ja Ne vem, na kaj da se tudi možnost ne, tega denarja? Vse enkrat bo mogli povedal, ko so mogli priznati, za to, da je bila gotovina. Zdaj pa enkrat ko nekdo tam nadampliti, pa reči, nismo, pa ta denar, smo ga res tako dobili, za to, smo orožje kupili, za to, smo državi dali, za to, smo to dali. In je bilo vse in prav. Nekaj sposti, ne nas povsod, tole ene boljere reže, da vedno tukamo, pa se ničimo, kam je šel naš državni denar, ne glede na to, tega pa nimamo nič čepravice prikrivati. Preden damo priložnost, aha še dve roki, naj samo opozorim, da lahko kupite knjigo Mateja Šurca na ophodu v ta prostor po desetprocentni tajpon. Pomila s deset procenetni ne nekaj pa deset procenetni ceni, ne žal. A, ja, izvolita dobro bi še v prvi sem. Počas je bilo vam okončali, ne? Najprej bi se zahvalil svojo državcima, da se je potrbilo okončno tvorila na tisto tvoje klino. Še bolj pa doktorju ki je na koncu svojega podajanja povedal, da bo čas odkril zadeve, ki se morajo odkriti ves sem jaz danes prihajal sem, sem prihajal za slabite občutki, ker sem vedel, da bom slišal nekaj zelo slabeho, slabe spomenike v okolini, ali pa če gledam na svoji poplic, veste te tako, kot, kot pomorščat ta se vozi na lavi, pa se vi boji pogledati, torej, če ni, e, zakaj vsaka država se gradi 50, 50 stolij, od ena država pa državne se zgradila, 20-ih let, najprej, vse Velike Britanije, da se zlovnika postavlja na zaradi tradicije, se. In Slovenija, kot je ne iz zadev, ne na to, ena učiteljica v osnovni šoli, javna Pavliž, in katero sem jo je rekla: ne bom nikoli pozabil, mislim, v sedmi razrežni. Veste, če ne bi imeli prišnja, se ga moramo zamisliti tudi spada državnost. Zdaj, jaz imam vprašanje, ne konkretno, če sem zaključiti. Vlago, e, gospod, bi vprašan, ko to poslušaš, se stik, se je posledaj to ne veli no, ta 91, 92, kaj ti danes je to, ko stvaro nekaj to ne veliko. Nam, pa ali je vse to v tudi kot okrinje zaščito določenih Kaj povedal očevalnih služb in njihovih vlad, da bomo skratice, je, ki še danes drži pokrovko na tem, Kaj se to zna, tako v odnosih s sosedami. Da ne bomo arbitraže, ne bomo stopa Hrvaške pa, da, da, da, da, da, da tiste momenti, v tistem momentu, v se mogoče mora, to je moralo, to je res uh, vprašanje, ki me je tudi mene begalo, uh, sam sem se kar zastavljal, vlogo obveščevalnih služb, To je tako občutljivo področje, da karkoli bi rekel me lahko, tudi če bi bilo res lahko, pa je obveščevalne službe in si tam ne začetkova, Uh, ena stvar, ki me je posebej fascinirala in si upam dati ceno, uh, da tako je. Ne? Uh, stano se tudi uh, nekako je več teh pes, uh, kdo je zrušil Jugoslavijo. Eni pravi, da so jo zrušile je obočevalne službe, je države, uh, eni pa, da smo jo zrušili nijo, ne? Zdaj, jaz bi tako rekel, da pač vsake obočevalne službe imajo intencije, da pač uh, bom rekel, prežijo na države, posebej tiste, ki so slabe, ki so v fazi razpadanja, da se potem razdelijo interesne sfere. Ne? In tukaj za Jugoslavijo je bilo to zelo očitno, da pač, ko je Jugoslavija razpadala, je nekak en del uh, zahod gravitiral k tem, da, da postane interesna sfera, recimo Nemčije, ne? In to, me je, to je bilo stalno prisotno, ne? koliko je Nemško obvečevalna služba tukaj bila navzoča, koliko je vplivala na to, Na, na dogajanje med temi desetnevnimi skupadi, jaz, ko sem pogovarjal z enimi obviščevalci, sem dobil tista zelo veliko, da je Nemčija bila tista, ki je dejansko počigala vojno v Sloveniji, Ker tako je, logika naj bi bila naslednja. Torej, Nemčija je bila pripravljena Slovenijo priznat, ampak vendar vendarle nemška vlada bi mogla to akt priznanja, nekako upravičiti pred svojim narodom, a ne? in bi ga lažje če bi ta narod videl, da v Sloveniji da je agresija, da gorijo uh, stavbe, da, da je vojna, da se strelajo, da so mrtvi, da si je nem poroča o grozodejstvih in tako naprej. A ne? In potem, a ne, logično sklepanje je, da so potem tudi nemški sami obveščevalci forsirali uh, določene strukture tukaj pri nas, da Da, da nekak bolj agresivno nastopijo proti, proti jela, ne? In Če že pogledamo neke tele iz tista vojaška poročila iz tega danega časa, pa ti pričavani ljudi, ki so recimo rekli iz Ljubljane na primorskem ja tukaj prvo se pa tako malo poka, pa tisto napadi na vojašnice je treba nekaj ukrenta. Ne? Tako da to je bilo pač nekaj na tema, ne? Zdaj. Cida, nemška je največ vpliva, američani pa tako, pa, en, oni so pa itak povsod, jaz to, kaj je živil v Amerik in američani so taki, vse na navzoči in se potem tako, ker so povsod se najdejo tudi na obeh stranih barikarta. Ah, Prijemno, zadnje še zadnje vprašanje. Zdaj povseravši bo poslušal bliv čim krajši zanima, me ravno v službe so posnele rob banke, SKB, koliko je to v vezi z to afero, ta drugo pa je, te evidence verjetno posedujejo naši prijatelji, Hrvati, in rezultat je ta iranski zanjiv, pa ti, ne znam, gospodu Ne vem, bi vi? Dejte ga lepo tako da je to vrti skapelj. Zdaj sem raziskoval te stvari, sem prvo podnjujem obvarkom na socialdemokratske stranke o tem, ko sem šel Hrvaško če ne oni lahko daj podatke, kako to rožje skupne. Ko sem šel v tume za te stvari. Torej se gledal soborni človek, so šel še na Hrvaško temu trgovocu za oželjnikom in je, prijem do take bile, je bila, ko v snu niste mogli videti. Za kot vse, pa sem se brnil, se še. Se pravi, ena pa druga stran, ker je bilo računov z spomnite se še enega generala, ko je s celim kočem v diamantov leto, na dunam in tako naprej. To so bile grbe stradi. v tej grdi stradi, če imaš rad, Ne, ljub, ne, ne daš svoj doči, ko so površali službe, nekaj drugega, da trguje. E, mislim pa, da to, kaj vi pravite, ne, stvari delali, veste, tudi naša, takrat je bila varnost in informativna slu, slu, služba, vis, če se spomne, kaj se je naredilo? Zdaj sem dobil, je Singapur en sprežnik, na katerem so objavili vse podatke v Sloveniji. To je bil slovedalec, bilo bil, bil vrtih služb in tako ne ampak to bi bilo vrejlo. Poleg tega so pa vse podatke tam objavljali, če se te spolni, so centralna eh, evidenca, vse podatke o vseh sluvenci, kdaj, ko so tih kazni sve postopko, kje, kaj in zakaj. Vsem službam od sedem svetov. In če imaš dovoljivno rad za politični položaj, tega nikoli ne vrejš. Se bo zami deletno želi na to stranje. Akut pa ne? Zaznanca. Če bi samo završčevalne že to je zelo. Ampak da pa vse državljane, da se dalo za da sakega sreda, da se seda, bila, da je mu pa zaznanca, za kaj pa za znanca, pa ne samo ni, ampak tudi cel sred. To pa tudi, človek, reko gre, preko vsake mere, dobre okusa. In tudi je tukaj nekaj naklepa na tem, ne? da naj bi Hrvatije držali eh, je bil ministra v šafu s tem, če je to res, lahko o njih drži, nekaj, tega, kak samo naprej In ta igra z vrščevanjem snigom ni lahko. Prijev storene, da bomo samo, pa se nobedno upa, reč, kje so zapopani v Marivoro, vsi dokumenti v tabovin založeni. Samo prijev. Zdaj ni tak čas, da bi to informacijo pomoč zaupal, ker bi se vse to zaradilo in bi se nekaj še zdaj zavodili. Ko bo prišel čas, imamo drugi, drugi, drugi politični nivo v Sloveniji, vse pa to odpovalo, tako se malo se kaj to in potem tudi malo se kaj jasno. Zdaj ste me pa zaintrigiral, ne? Zdaj pa, <laughs> pa treba je, da ne vem. <laughs> Ja, ne. Če napišno očitno, ne? Ski je v oke. to ja, ne. Vzpudu, ne, ki je omenil grobo služb. Tukaj eno po glavi stran 300. Lisica vrnuje v tajna služba pa dokumente. Tukaj sem poskušal upisati, kako se, kako je, recimo, šef takratnega visa, Brejc manipuliral z dokumenti udbe in kako so potem dejansko mrtvičer enega od toživcev. Tukaj je kar podrobno upisan in s pomočjo kolegov sem razvozlo vsaj delček tega. Nikoli ne priješ do konca, se pa približaš. to pa, to pa ne vem, jaz se tukaj nobene povezave videl, ne, Ne, U, je, mogoče pa je, no. To je pa... Se vrame, jaz sem tudi že star in to ostaja prihodnim rodovam, ampak, ampak tisto, ko se bo odkopalo, no, pa, pa mi povej. Jaz šli rekla naslednje a, čase iztekov za danes. Najprej bi se zahvalil vsem, ki ste prišli. Če sem malo patetično, predvsem zato, ker vam ni vseeno, s tem, ko ste prišli, ste prihazali, da ni vseeno. Če sem super, patetičn, rekel, <laughs> se super patetično reče, da ste pripomogli slovenke. No, no. Potem bi se zahvalil svemu Gospodu objetu, da je se prostovoljil za svojim prihodom in nekaterimi bistvenimi pogledi. Našemu slednjemu gostu, Mateju Šuvcu, bi pa seveda zaželel, da je ne bi iz te knjige napisal, da ne bi zato, ker bo ta potrečna trilogija doživela, bi rekel, še eno dokončno parlamentarno poiskavo in se bo takore kot ta draga zorožarska potreba enkrat vselej končala in razčistila, tako da ga ne rabi vec, ne, kako se pripravljati na novo knjigo in kako ne pripustiti snovih odkriti pozarnih, uh if it's for the setka en